Amal wat ingeskakel is op ons Op die horizon program vanmiddag Waar ek nieuwe kunstenaars of dan nieuwe Likies aan jullie voorstel Ek het laatst week een concert gehad Met uh, van die vorige kunstenaars Van my ek al geseld het op hierdie program En volgens die terugvoer Het het baie goed afgegaan uh, Die luisteraars is oor die algemeen Baie beindrukt met die uitstekende talent Wat op die horizon sit in Inloer En wanneer hulle binnenkort Grootnaam in die muziekbedrijf gaan word Kan jy sê Ek het het eerste hier gehoor. Nou, ons bedank julle ook vir die positieve terugvoer wat ons elke week van julle ontvang. Dit maak het vir ons een voorrecht en een plezier om het vir julle aan te bied. Nou ja, sit terug, skoppie skoene uit en luister lekker na die vast talent wat ons vandag vir julle gaan aflever. Ek gesels vandag met die baie baie talentvolle sangeres, Annel van de Merwe, wie optree onder die verhoog naam uh, Rocking Eve. Nou, Annel was vroeger een jaar baie stevig in die pad om helder ster te word in die Zuid-Afrikaanse muziekbedrijf, maar as hy moest toe haar loobaan op vir een weile op sy skyf uh, na incidentje, uh, wat daar uh, nou al vir bijna 7 jaar uit die kolleg onttrek het. Anel woont dans in Kaapstad en is bezig om met opsla weer die muziekwereld te betree. Uh, Goeiemarig en baie welkom by ons program vanmarig, Anel. Uh, dankie dat jy ons kon inpas by jou program. Dank hmm slakke om julle te gezels. Hmm. Nou, ek denk net om vir die luisteraars die idee te gee van ons gas, sy sangtalent. Kom ons luister dan sommer so met die intreeslag na een van haar uh, liekies. Ek speel vir julle een van hun helse uh, of soos bekend staan Rocking Eve, sy liekies ons uh, luister na haar album Titel Likie, Wens naar die, uh, vir die maan. Uh, gee ons een bykie achtergrond door die lied Anel, is het vir jou aanbeveel, of uh, wat is jou motivering dat jy juist hier die Likie opgeneem het? Die Likie, Wens vir die maan is my titel op my CD, my album en dit is nr. 1 die wens kan gaan traai op YouTube en Spotify. Die Likie gaan oor Iemand wat wil raadvra, ma nie altyd mense vertrou om hulle gaan mee te deeldenk. So die het die lekkie het geskryf, as iemand nou wil vra verraad, dan stuur ons ons wense vir die maan. En ja, die woorde is aan ek, ek, ek baie diep. is een die diep plek nie. En ek het hom geskryf in 2015 so jy het homself geskryf en uh, die toonsetting en daar het die begoeders, wie, wie het jou gehelp daar? Um, ek het alles self gedoen oh, wonderlik, jo <laughs> talentvol, talentvol ok, ons gaan luister na a wense vir die maan en soos gesing dier Rocking Eve, Hier, kom en I'm made too cold. my two come my stain this all he is for you as hey, dit was Anel, Anel van de Merwe, alias haar uh, optreden naam, of haar verhoog naam, Anel is Rocking Eve, a wens vir die maan, sien jy hoef nooit dinge te laat opkrop, binnen jou nie, ne? Daar is altyd iets wat jy dit voor kan vertel, of iemand in die maan verstaan hoor, daar is baie mense wat hulle wens so vir die maan, myrach, uh, Han Lee, ek sien jy is ingeskakel uh, daar van Kempton Park, ek hoop jy geniet vir Annel vanmiddag genie die program. Hier gaan ons verder met die uh, gesels. Nou weet jy hoe het klink sy. Hier kom sy. Wee, ek verstaan jy het uh, uit die muzikale achtergrond met albei ouers wat in die muziekwereld betrokken is, uh, het da, jy het daar groot geworden. Uh, vertel een bykie meer daar oor. Ja, my, my moes en jefie, is in die gospelband Piankan Fringe. Dit is hulle hele huisgesin wat in die in die band is. Hulle tree op by kerke en dan aan my pa kant is my pa se suster kind, my neefie, ehm um, ook 'n sanger, ehm um, Jai Jai Boeta van die Kaap. Ehm um, hy's 'n jarel um, sanger en hy sing ook lekker Afrikaanse liedjies. Ehm meester um, van dit, hy het ook self -gescribe. So, was jou ma self deel van haar gospelgroep, Bianca's vriende? Nee, ja, dit is my moorse lief. Oh, nee, oké, okay, want ek het die uh, een gaan opsoek en ek krijg toe ene wat hulle noem een mensiekind. Uh, nou, die, hy, ja, dit is die, my niggie. Dit is, het, is het jou niggie waar hy ook op die, op die strand so uh, saamsing. Bianca, joh. Ja, oe, nee, oké, okay, dit is een prachtige liekie, en hier weet ek het, sondag, het ek so'n uh, gewijde liekie, program, uh, ek het om sommer al klaar afgeleid, uh, hy gaan morgen op daarie program, gaan ek hom speel, uh, die uh, mensenkind, is die liekie's naam, en uh, ja, ek dink hulle het opgeneem daar by Blauberg, as ek recht gekyk het, Um, op 13 het ek my eerste gospel ekie geskryf, um, Lord Here am, en alversien ek vir a paar jaar nie kon sing nie etikom, eers opgeneem in 2018. Hy is ook beskipbaar op um, Spotify, as mense graag dan ook wil geluister. Hm, het jy, jy, wel, sal moet jou neef hulle opgetree of uh, was jy nie, of selfs sal met jou ooit sal moet om, uh, opgetree of op, self te verhoog. Um, omdat my neefie en my negie um, gesoen is by Potemotskapie mag ons hier saam optreen nie, maar ah. toe ons kinders was, het ons gereeld gesing in die kerk ah. ok, um, nou terwyl jy groot geword het by die huis aan wat sy mystiek is die blootgestel in jy ouwe reis gedeel in jy groot word jare, wat het jou reis ehm um, soos die mense weet, my fan is Van de Merwe, so my bood gesê, um, as, ek, as ek die dag een um, serie maak, dan moet ek tenminste een boere muziek lekkie opwee, okay. <laughs> aangezien ons van Van de Merwe is dit ek een lekkie gaan skryf, um, die lekkie'se naam is my boek, hy is met 10 op my CD, hy is die eerste boere muziek lekkie wat ek self verskryf het. Ons het groot geword met boere muziek, um, aangezien ons familie baie muzikal is, amelkom, klavering, gitaarspel, en dan aan my maalse kant, het ons aan my opa's kant groot geworden met gislike um, muziek. Nou, wat se, uh, muziek groep, uh, was het jy die meest prominente in jy lys uh, geluister? Het was Boardskiedersboos en dan die klipwerforkies. Okay, Klipwerf kom al een lang pad, joh, hulle is al hier. Uh, en, uh, ja, ek sien hulle het nou een nieuwe album uitgebring. Uh, die klipwerfgroep. Oké, okay, nou, uh, ja. Ja, nou uh, tydens jou optredes doen jy meermale coverlikies of het jy uh, genoeg van jy eie likies om een uh, hele 2 uur program of o, weet nie hoe lang jou vertoonings is nie, uh, vol te uh, deur te bring, sonder om uh, iemand anders likies te zang. Um, ja, die dan af van die plek wat syn, betu van die van die restaurante moude um, daarvan, as ek my oorspronkelijke muziek syn nie, want dit is sê die mens is nog nie bekend om jy nie. Hmm. Maar as ek wel een um, optreder doen met al my oorspronkelijke muziek, dan sal dit tenminste een drie uur optreder wees. O, ja, so jy is al uh, jy het handkast vol, vol muziek. Ja, <laughs> Ja. ja, ek het, het nog nie die finansies gehoord om alles te, op te neem by studia nie, maar ek het al een, een hele boek vol muziek al geskryf van kleins af. Hm. Nou, wanneer jy coverlikies doen vir die wet van iemand, wie is vir jou die lekkerste om te cover? Um, ek treed op die oomlik meestal op um, by restaurante en die en die Afrikaanse Westkis mense hou nogal meestal van um, lorikaralg en teen Jordaan um, type muziek die genre muziek en ek speel ook akoestiek gitaar um, en dan klavier op my keyboard so my klanke wat ek gebruik vir rustige achtergrond muziek is die ook die, die, um, maar die beste genre vir my optreders nou, het jy daar in Kapsstad groot geworden, het jy daar ook school gegaan en sovoort um, ja, ek het groot geworden in Brackenveld um, ons het op uh, plaas gebleid, bewoord Larijpaard, en uh, die muziek wat ek daar gedoen het, um, was mistel um, van my oud-passe kant af gewees. Um, ek het nooit muziek gedoen op school nie. Um, die naaste wat ek gekom het met muziek op school was die Offerkes en dan I Stayed Fit um, som met Teresa Luke. Um, die dagelijks kinderkoor um, africhter. Uh, hey. En dan, ek het eerst op begin muziek maak na school uh. um, f, uh, as het sy looboon het. Nou wat was hy laerskool en hoërskool daar op Brickenvill. Ehm um, ek was in Kersie 4 op skool so, ja, um, ons was in die kuilen gewees laerskool en hoërskool. Ja, eh bo jy sê Nathaniel, eh uh, hy's seker 'n om met om te gesels. Ehm um, ja, hy's 'n baie kundige as ek dit sou kan stel. Uh. Hy's baie velleinvol. Nou eh uh, Uh, Je uh, praat nou van jou as TED-Fits, het jy, jy uh, aan baie van deelgeneem skoolconcerte as TED-Fits? Ja, op skool was ek een uh, tomelike skool en teruggeproke persoon gewees, en toe ek begin as TED-Fits doen het, um, wieso van groot 5 af, toe het het my baie gehelp met my selvertrouwe en my... Um, stage fright, as een mens kan stel, ja, ja. en toe het gewoond geraak om op te tref voor mense, en toe het ek eerst um, na school um, my eie optreus begin doen. En, het jy een tas vol certificaate wat jy gewin het op die statwits? Uh, ja, ek weet nie of jy mens dit eindelijk moet hou nie, maar ek oh. weet die boks vol certificaate en medailles wat ek gewen het met muziek. Yes. Ek weet nie of mense in die wetskap die bekende sangcompetitie ken by die naam van Gemini nie. So ek het baie jare deelgeneem aan die Gemini sangcompetitie. Um, ek het gewoonlik deelgeneem aan die oorspronkelijke kategorie en gewoon met eerste, tweede of derde gekom. Ek is nog steeds vriende en in contact met al my mededeelnemers. Meeste van hulle is ook vandag in die muziekbedrijf, onder andere Bianca Lombard, Nadia Lau, Werner Beekers van Sleek Muziek, um, Buigerle Roo, Sjontijd, ja, as ek een paar namen kan opnoem. Ah, nou, äh, ja, soos jy, sê, jy weet nie wat om aan mee te doen nie, ek sê, hang aan, hou die goed, jy gaan dit een dag, gaan jy sit in de deurde te gaan, en dit gaan so vir jou soveel memories opbring, en ek sê, jy sê, al die certificaten en dinge, mens, mens raak nooit ons laag ja. van hulle. Ek sal graag een dag um, een studio of een muziekschool begin, en dan sal ek met kinders tussen 5 en 10 jaar oud, en dan wil help hoe om hulle oorspronkelijke muziek, uh, muziek te skryf, en um, instrumenten te, te leerspeel, en dan sal ek seker daar goed maar ophang in die studio. <laughs> ja, dat is ek. Uh, ek verstaan, jy was baie sportief op school geweest wat sy items het jy aan deel geneem, en is daar enig iets wat jy aan uitgeblink het? Um, ek het specifiek geconcentreer op landkippen. Ja, jy? ja ek, het, ek het daarin my ere kleren gekry. Ja. Dit is al spoor wat ek gedoen het. O, het jy ooit uh, uh, uh, provinciaal of so? Ja, ek het. Ek het ere kleren gekry, ja. Oké, okay. nou uh, oké, okay. kom ons luister nog een liedje van jou. Uh, soos jy ook vraag vir die program, kon nog vir ons een aan en uh, sê wat die achtergrond is, weet om geskryf en waar oor is hy geskryf en wat uh, betekent dit vir jou, die specifieke liekie? Dan uh, luister ons gauw. Um, ek weet, Kille Talk, en om het 10 op een CD heet die, die musiek liekie, My Bokkie. My Bokkie, oké, okay. uh, wat is die, uh, yeah. wat is die, uh, wat soe significance of uh, die, uh, wat hoe het dit gekom dat jy hom geskryf het en wat beteken die liedjie vir jou gee enige herinneringe? Ehm ja, my pa het mos gesê as ek 'n CD maak die dag dan moet ek ten minste een goeie musiek liedjie op hê. Dit het my totkie guns skryf en Wouter van Venter het my gehelp met 'n rekord. Ek sien hy help je nogal met baie dinge hierdie Wouter van Venter. Vind jy dat Uh, al die um, uh, uh, uh, ou kunstenaars, die ges, gevestigde kunstenaars, so behulpzaam is of is daar van hulle wat een bykie afseidig is teenoor die, noem het dan newcomers? Terrede kom ek Wouter van de Venter gekies het om my um, serie te rekord, is omdat allmaal die kies op my CD is oorspronkelijke muziek wat ek self geskryf het en Wouter van de Venter is ook self een sanger en een skryver so ons, ons oorspronklike um, skrijvers kom maar net goed oor die weg, as ons probeer om ons eie lekkies te interpreteer ja, ok, K, uh, ons luister dan gauw gauw, my Bokkie, hier kom hy O Bokkie sien jy nou Jy is al zwart van ek hou. te sien dat boermuziek uh, daar kom nie wees uit, elke kort kort en ek geloof het is uh, Wouter de Venter wat daar samendag gesing het en Anel Rocking Eve wat my bokkie vir ons gesing het, ons gaan allemaal die onderhoud, die kom my En wie is jou ginsling sangers of sangeresse? Is dat enige van die meer moderne, onlangse kunstenaars waarby jy aanklank vind? Um, Toe ek begin muziek maken, was ek aan een karaker geweest dit is waar Rocking E vandaan kom, maar soos ek ouder geraak het, het my muziek smaak so'n klein bykie verander, deesda hou ek daarvan om na Spoegwolf, Lisa Beekman en Tien Jordan te luister, ek denk my in muziek style het een beetje verander ook na muziek skryf maar soos ek sê, as ek my, as ek my melody gekry het, dan sit ek altijd ter ritme na die tijd by so ek weet, ek weet nooit wat so typelijk op die eind die eind die dik gaan wees nie, maar ek kijk nogal ook na Spoegwolf en Lisa Beekman, sy oorspronkelijke muziek Nou, as jy you jyself moet klassificeer in die genre wat sy jy sê, wat, wat sy genre val jy in? Ek sal sê akoestiek. Akoestiek. Is dit vir jy om in daar die uh, klassifikatie op te tree of? Uh? Um, omdat ek my eie lekkie skryf, um, hou ek daarvan om my woorde as a story te vertel in my lekkie. So ek, ek denk net dat alle die extra instrumente, soos drome en vioole en al die extra goed, um, vat die, die aandag weg van die boodskap wat ek wil gee. So ek wil die, die, die hoof um, aandag gee aan die woorde, dus ek kom vir my is net die background kitaar of background klaver vir my oor genoeg nou, wanneer jy een nieuwe liekie skryf is het, kreeg jy betekentje dat jy hier so twee uur die ochtend wakker word en as die liekie in jy kop, wat jy voel nou moet ek gauw van opstaan, ek moet gauw neerskryf wat ek het ja, dit gebeur dan mag jy gaan genoten aan met dagboek maar as het gewoonlik nie so twee of drie leinkies, maar dan record ek, uh, my so lang kan wees jy op my phone, ja. en die volgende dag is van opstaan, dan skryf ek om actually verder, my boek dan kom die woorde niet vanzelf. Of as ek in my kar rai, en gewoon in die natuur is, uh, as ek door bomen rai of langpad, um, sê maar tussen Wamesbury en Biketberg, is daar sy streke waaron niks is. Dan is het nogal vir my baie um, rustig om daar te rai. Dan kom die woorde ook sommer niet so vinnig vanzelf. Nou vir waar gaan die meeste van julliekies, is het die liefde, politiek, of uh, eie ervaringe, of waar gaan die meeste van hulle? Um, ek sal nie sê liefde nie, ek sal meer sê, dit gaan oor die lewe. Um, paar keer, wonder mens, hoekom is die lewe so, of hoekom het dit my gebeur, of want die gaan die lewe met my, of as ek oor vijf jaar al die type diepgoeders wat die mens um, dink en die mens achterkop. Ek uh. dink my gaan daar <laughs> Want jy kan het nie altyd sê of vertel vir iemand he. en dan skryf ek het manier. Uh, voel, voel het soms vir jou of, of jy iets van jousel weggeet as jy met een nieuwe likie voor een dag kom? Um, ek dink, toe ek jong was... So, tussen 17, 18, 19, 20, 21 jaar oud, weet ek nog baie van my saal weggegeen. En dit was een deel van my grootwoord jare, wat ek baie geskryf het. Maar deesdaal, um, skryf ek via Oerjotemal ander onderwerke. Hmm. Uh, het jy ooit uh, enige muzieklese geneem op enige stuur, of -sang sanglese? Um, op hoorskoal waar baie graag ehm um, sanglesse geneem het en asook ehm um, feel maar ek het toe nooit daarby uitgekom nie uh, my sanglesse het toe verander in sangkompetisies en skryf van liedjies En die Fuel, het ek nooit opgedaag want ek het toe begin met gitaar. <laughs> maar ek wil graag nog eendag leer Fuel speel. Dit is nog een van my drome want ek hou baie vanuit daai klank, Pan Flute en Fuel. Dis al my gunsteling instrumente. Ek, ek, ek verstaan jy is 'n baie uh, kunstig of baie 'n uh, wel goed met 'n uh, 'n uh, uh, piano, klavier, klavier. Um, ja, ek speel al van dat ek vier jaar oud as klavier, en um, op laarskoel doe ek begin kitaarspeel, hm. en op woorskoel begin drommenspeel. Um, ek kan ongelukkig graag die note lees, he. dit is nou die een nadeel. Um, ek het al probeer om te gaan vir uh, muziek om bladmuziek te leerspeel, en vir my is het Greeks. Ek verstaan <laughs> glad nie, daar aangaan nie. Ja. Ek denk, het is zeker ADHD of iets ja. <laughs> wat daarmee te doen he. <laughs> um, nou, oké, okay, jy sê, jy, buiten die instrumente wat jy kan bespeel, wil jy graag viool speel. Is dat enig iets anders wat jy graag, graag sal wil speel? Ja. Meeste kunstenaars um, is... Viool en dan harp. Ja, oe, ok, meeste van die kunstenaars wat ek vraag, ek praat van hierdie wat is hierdie, een uh, klein kitaarkie ukulele baie van die wil graag ukulele oh, spreek, ach nee wat uh. skiet my dooi dit <laughs> <laughs> laat my baie dink aan die banjo <laughs> ja, ok nou uh, is daar enig iets uh, of nee, kom ons luister naar die volgende ene wat, wat, wat gaan ons volgende na luisteren dink die jylle het al my gospel lekkie nie, um, as jylle wil kan ek dit vir jylle e-mail een of ander tyd, so die lekkie wat um, ek op die oomlik, uh, op die feest te bemaak is die lekkie met die naam van ek onthou nog. Ek onthou nog, ek denk ek, ja, oor nie, maar dit is dit, is dit jou niet stenen? Ja, dit is ja. die opening. Ok, wacht. Uh, kom ons beroem, met wil uitspeel met hom, ek wil graag uitspeel met hom, ek heet hom, maar ek wil graag okay. uit, uitspeel met hom, uh, so, kom ons sit iets hierin, uh, jy weet, uh, enige van jou, uh, nummer 9 is Together, dit is my eerste blues liedje wat ek geskryf dat ek 21 was, uh, voordat ek rocking E was, was ek in a band gewees, uh, met naam van Adam and Eve, en het ek die lekkie geskryf et together, dit is my jou eerste bloeslekkie wat ek het die ritme is baie moeilik, so ek sal met die sommer weer vinnig proberen. <laughs> ok, kom ons luister na, ons luister na together, hier kom hy. Hiding under your together The for life that's for sure for you can I'll never close Sê, Anel, en uh, ja, ons het nou al drie van haar plate op haar album, haar netste album, <coughs> wat uh, genoem is een wens vir die maan, het ons nou al drie liedjes geluister en dit is een wens vir die maan, My Bokkie en Together, en al drie is totaal in een ander wereld, is een wereldweie verskil tussen die verskillende genre's, en sy het aanvankelijk gesê, sy is meer akoestiek, die type muziek, en uh, Marie het ons nou al een weie verscheidenheid gehoor, so sy is baie, baie flexibel. Ons stap aan en ons gesels verder met Anel van de Merwe alias Eve, uh, rocking Eve, en ek sê nou waar hy Eve vandaan kom, sy was voorin in een groep genaamd Adam and Eve. Jy kom sy. Jy was eindelijk nooit zeker of jy een loobane muziekbedrijf wil volg uh, tot nou onlangs wat jy daarin die besluit geneem het. Wat was die motivering daarachter dat jy nou juist nou besluit het? Nee, ek ga nou uh, dit naastreef as een beroep. Um, ja, ek was mos vir soewe honger in een ofzoek gewees, um, oor een hond wat my my gezicht gebuid het, en toed ek baie tyd verloor met um, met my muzieklooboon, toed ek begin, wooner is het ooit die moeite waard om nou op my aridong weer begin te muziek maak, en ek het toe al oh, my likies wat ek so ver geskryf het, die jare, gevat na nou buiten van een venter toe, en vir gevra, is dit is dit um, kwaliteit vir uh, album en hy is vir gesê, um, dit is, dit is actually, nou, daar was hy eindelijk een betere tijd as nou nie, so, dit hy heeft my team die kies uit my laar uit, en, ja, dit begin om dit te bemaak, en toe gaan het. Ek, het, ek is aan eindelijk verbaas. <laughs> um, nou, ek denk persoonlijk weet, dat is hordes hoordes, hoordes uh, jongelinge, wat nou besluit, hulle, uit die blauut uite, nee, hulle wil nou gaan sing maar as jy kyk hoeveel mense probeer en hoeveel dit op die ou einde, uh, dit een uh, beroep daarvan kan maak um, wat dink jy is die recept om dit suksesvol uh, door te voer om een loop te maak van sing Ja, dit is um, die raad wat ek vir um, die leerlinge ook wil gee as ek die dag in muziekschool begin. At, as hulle graag muziek wil maak, een dag van hulle klas met school en hulle loobman daarvan wil doen, dan moet hulle hulle, hulle eie unieke stem leer ken. Nomme 1. Hulle moet nie soos hulle sangje klinkie. En daar moet hulle, hulle stem oefen dat, om te kyk hoe laag hulle kan syng en hoe hoog hulle kan syng om hulle notes and range um, te kan bevorder. En dan, as hulle een instrument kan speel op op die verhoog, dan sal dit baie vir die taal. En dan, hulle moet ekie, um, ander mens is die lekkies en hulle moet probeer om hulle eie oorspronkelijke muziek te skryf, of iemand te kry wat vir hulle lekkies kan skryf, vir hulle optreders. Ja, nou, jy weet, die tye is geweldig zwaar vir, Uh, kunstenaars, om nou een deurbraak te maak. Uh, nou, uh, uh, bly jy daarom nog bedrijwig met optreders, gereelde optreders? Bookings? Ja, ek werk baie hard. Um, ek probeer altyd um, op my sjous voorbereid aankom. Uh, so ek weet precies wat ek gaan sing voor my sjou. Ek zorg altyd dat ek die beste um, klanktourist in het. Um, vir die kwaliteit van my stem en ja, ek dink, jy moet maar niet nooit um, laat opdaag, jy moet altijd betijds jy is, en jy moet altijd, as jy dit ongelukkig nie kan maak, jy bijvoorbeeld jy is die kosse, dan moet jy niet laat weet voor die tijd, en dit opmaak met die andere datum, betijds, anders hulle daag net die op nie. <laughs> yeah. Ja, dit is nogal baie onprofessioneel, so ek dink het is baie harde werk om al die klank equipment te um, in en en in te plak en uit te plak, so het is nie eindelijk so'n venige iemand die, as jy een sangloop aan wil maak van die scratch af en die begin af met jy baie hard werk Nou, uh, uh, baie van die kunstenaars wat ek voor vraag sê ek, wat hou jy die minste van in jou beroep en dit is die uh, in en uitlaai van jou equipment uh, doen jy dit als self of weet jy iemand wat jou uh, help elke keer as jy moet opzet Ongelukkig is ek nog nie getrouwd nie, so ek het nie een man wat my kan help nie, en my salaris is so groot, dat die iemand kan betalen met die dunie. Kreef hier jou boyfriend, he? <laughs> maar net... die daarvan is, ek hoef hier om toe te gaan nie. <laughs> oh ja. Ek sê, kreeg net een boyfriend, hulle kom gratis, jy weet, uh, al hou hem net aan, net daarvoor net om jy goed in en uit te laat. <laughs> um, <laughs> Rauwdie. Ja, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optreed? Ja, van dat ek nou na nou, kouwe tijd um, begin sing het voluit, um, om my serie te bemaak, het ek redelijk vir my uh, klente basis um, opgebouw. So, dit is my makkeliker om vertoonings kry, want um, ek het al my gereelde plekke waar ek Uh, nou, uh, wat ek wil sê, onder uh, Lydia's bemarking, gaan jy seker uh, baie ja. bedrijwig verhaak, want uh, met uh, onderhoud, uh, en ek uh, meen, uh, vooral hier laaste rikkie, geloof ek, jy is sy zorg dat jy bezig blij, <laughs> in jou mening, wat, ja. wat doen so? Um, ek is baie dankbaar vir die radiestaties wat uh, my privaciteit geën, En um, ek, ek, soos ek sê, ek raai op die oomlik alleen en doen alles alleen en laai alles alleen, maar ek so graag wil um, begin bieke meer by feeste optreed. Um, ek weet mis by verhaai, maar ek gee glatte om nie. Maar as ek by feeste syn, dan syn ek uh, klomp mens op een slag en dan hoef ek ook nie my equipment um, som te vat, want die, die feeste het gewoon ek hulle eie klank te rusten. Ja, nou, wat so soort optredes, soos ek sê, dit is my volgende vraag, daai, is vir jou die lekkerste om te doen? Kunstfeeste, verhoog optredes, verjaarsda, danse, kroeg optredes, uh, nou, doen jy ook een bykie vir liefdadigheids instanties optredes? Ja, ek doen gereeld, uh, vir ons en vir kanker, en dan ook vir al die shelters in ons omgeving in die weeskoop, um, ek ten minste so vier of vijf vir ons in per jaar en ek doen ook um, om en mis ek dan groppetis uh, nou uh, met ander woorde <laughs> uh, kijk uh, so by jy oor die hond uh, jy doen vir dieren instanties doen jy uh, ja. uh, uh, uh, het jy een grudge in een hond na alles wat met jou gebeur het ehm um, Die mense wat ek voor vondstensommeling doen, by die dier, um, sê hulle weet dat ek gebuid was dier hond, so as ek daar kom, dan hou hulle niets, want die groot honde in kant, ja, het <laughs> is al wat verbang, is die groot honde. Ja, nou, wat was die omstandighede van jou, onder onsie, met die hond? Is het uh, familie van jou so hond, of uh, is het de vreemde hond? ek was genooi gewees in 2004 om te gaan sin by die kunst KKK in Uitswering en ek het toe by een gastehuis geblei en die gastehuis ontwet my toe in my gezicht gebyd. Ek was toe vir een paar maanden in een IT-hospital uit vir um, uh, velwerklandings en dis so kom ek ook vir een hele paar jaar glad die ziek um, kon gedoen het die, omdat ek toe in hoofsop was met die gastehuis. Ja, het was sekkie jou grootste terugkant Uh, wat 'n uh, setback vir die Brugslag, hele, ja, ja, vir my musiknoot. Ja, jou bevordering, ja. Ja. Nou, uh, ja, wat, uh, ek het net het net nou gesê jy kom daaraan met jou vooraf opgestelde lys. Hoe voel jy daaroor om versoeke van die uh, van die vloer af te kry? As mense, ag, speel sing asseblief ons hierdie sing asseblief, uh, val jy in daarbey of uh, jy weet? Ja, ek is baar bevoorraag met my, met my stem bariëre van gegeet. Ek kan omtrent amper enige genre muziek doen, van rock tot blues, tot Afrikaans, tot boere muziek, tot gospel muziek. So, Ek is eindelijk nooit bang voor een venue waar ek optreed nie, want ek is voorbereid voor die type muziek wat ek sal moet zing. Um, dat hang ook af um, as mense, dat hang voor die ouderdom, die ouderdom af van die, van die um, crowd. As hulle 130 is, ek is nie so bekend met vandagse popmuziek nie. Um, ek sal sê, dit is die ene, enigste genre muziek wat ek nie doen nie. Ja, eh, yeah. uh maar jy keer nie om as die mense vir jou uh vraag om uh sekere liedjies te sing nie. Ek laat nie. Um, ek het ek het 10 ure se musiek voor my op 'n show. So hulle kan maar uh, enige pre-quest gooi, ek sal luister <laughs> en dan ja, ek sal dit Jy weet die uh, en zwart. Ek het 'n uh, Toe ek met hom ja. onderhoud gehad het, het ek hom diezelfde vraag gevraag, en toe sê, luister, hy sê, uh, bijvoorbeeld, die mense kom by hom, dan sê hulle vir hom, uh, ach, toen vond ons een Neil Diamond, hy weet, hy sê, dan ja. sy, sy antwoord gewoonlik daar is, hoor hy so, was jy al ooit by een Neil Diamond show, wat iemand vir hom gevraad, doe nou we wel een zwart? <laughs> Ja. Nee, okay. Hy sê en ja, uh, hy nee. Hy kom daar met sy speelhuis aan en hy speel, hy lees sy mense uh, echter uh, wel en 'n 'n werklikheid wat hulle van sal hou, maar eh uh, hy gee hulle nie die vryheid ja. daarvan om uh, vir hom te sê. Ja, of, ek, ja. Is, ek is ook so. Joh. Ja. Maar sinema, nou hulle vra Lietjie en ek weet nou vir 'n feit hierdie hier is nou 'n 'n manstem wat verskrikkelijk laag is, byvoorbeeld, um, ek weet nie, die leningkou en Cowan, wat so los is, dan sê ek vir die klink of die um, persoon, um, ek sê net een bykie later sê. Ja. ja. <laughs> Daar gebeur het nie. <laughs> ja, soos ek sê, ek geloof het sal vir vrou moeilik wees om soos bloed van, want uh, uh, wat is hy, die getinsenaar? teens Jordaan, hy het so diep stem gehad, en so geloof nie, een dame sal makkelijk die liekie uh, kan samsing, of the, weet, ja. nou, wanneer jy kritiek krij van die vloer af, hoe, hoe hanteer jy daai? Ehm um, ek moet sê ek is baie gelukkig deur uh minimaal kritiek te kry. Die enigste kritiek wat ek wel kry is dat hulle sê my musiek is bietjie te Maar hulle sê ek felle hulle is dit bietjie oud. Nou ok. Um, ek dink kom ons luister in nog een, een van jou gunsteling uh, wat ons nou nog gaan luister. Wat gaan hy wees? Um, kom ons dinkgevoud Ek het nie my CD voor manie Wat het ons nou al gespeel? O, uh, die uh, boer muziek in en die uh, Together uh, My Bokkie uh, Ja en uh, ons het afgeskop met Wense vir die maan um, Da's die liekie wat ek geskryf het vir my neefviese trouwe Die ja, liekie so'n noem is juist die een jy is die 1 ok ja. uh, en is hy gespeeld op die trouwe? ja, ek mis om gesinnet well, ek was well. maar nie 22 jaar oud uh, ok, wel jy is ek nou 23 as ek so na nou jy foto's <laughs> so <Soep>, plus <soep, laughs> 20 ja. ok, kom ons luister jy die 1, hier gaan hy Vreewig wil ek jou lief hee Nou voordat ek gevraai Die dat precies wat jy wil me sê Jy is die eer die eer vir my Net is wat ek iemand beter kry Jy naam is op my haar leer geskryf Ek het jy lief oneindig keer maal vijf Jy is die eer die eer vir my daarom zou ek eenmaal beter krij, en sal vir altyd gelukkig wees, beskerm die die Heer en gezeer. Ek geskink uit die hemel, die skerskitter in jou oor, ek het jou gesê, dat die aand in my hart in jou oor verloor. Jou lach vertel vanuit jou hart bestaan Met my hand die stijf en jou ne Verewig is dit ons, net ek en je En jy hou my warmtie ja, in die die keer die keer vir my Daar is ooit iemand beter kry Jy naam is op my haar neergeskryf Ek het jou lief oneindig keer maal vijf Jy ja, die keer Is wat met iemand beter krij Ons sal vir altijd gelukkig wees Verscherm die reer en gerukse In, in jou oewe, praat my liefde net vir jou In jou glimlaag, leem my hart hier veilig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 Ons sal vir altyd gelukkig wees, beskermd dier die Heer in gesê. Ons sal vir altyd gelukkig wees, beskermd dier die Heer in gesê. Prachtig liekie, ek is verbaas uit nie, groot groot treffer word nie, ek dink jy moet daar ene promote uh, Anel ek dink hy, hy is gemaakt om plekke te gaan en hy is nou weer, soos ek net nog gesê het nou al soveel genre is aangeraak met die paar wat ons geluister het hier is nou alweer ene wat meer aan die romantieke uh, raak dit is uh, juist die een ek sien uh, Rudolf Goosen juist ook ingeskakeld Uh, baie dankie dat jy luister en ek hoop jy gaan hierdie program ons gaan aan met die onderhoud en ons keer terug na Arnel van die Merwe alias Rocking Eve wat daar naam is, hier kom sy Oké, okay, ons het nou net nou so bykie geraak an hierdie uh, uh, bly jy nog by, in jou ouwe reis? Äm um, nee, uit Travel baie rond. Ehm um, ja. ek het groot geword in Brackenfell ja. en tot ek nou vir een paar jaar in Langebaan gebly, bietjie in Weskus gesin en nou dit ek getrek binneland toe, Swartmand toe, nou in Ceresberg. Ek nou 'n pakket perg holse seer is dit julle area vir die reis van die jaar. OK. Nou is jy getroud gekies, verloof het jy enige kinders? <laughs> Nee, none of the above. <laughs> <laughs> ja, nou, oké, okay, so, jy men jy het niemand om saam te vatten, om jou tasse te draan, so voorts nie. Nou, uh, het jy enige troeteld hier in jou huis? Ja, ek is nooit per jou huis nie. Is het, oké, okay, so is een goeie rede om nie te, uh, dit te heen nie. Nou, um, ja, ek lewe maar meestal uit die tas uit. Ja, ja, oké. Okay. Uh, het jy uh, uh, uh, uh, enige, by enige van Zuid-Afrika uh, feeste, jaarlikse feeste, bygewoon en uitsendings gedoen, of uh, daar opgetreen? Um, ek het nou hierdie jaar, oké, okay, miskien van 2022 af tot hierdie jaar het ek paar feeste gedoen, so ver, maar meestal van dit was in die weeskies, dit is die Heritage Festival in Sint-Helena-Buy, en dan die baggeveer karnaval in Veldruf, en dan is het die Kalfinia vleesfeest, is allmaal hierdie kant van, van die weeskes. Ja, nou, wat er, wat, is jou ginsling of wat er een, sy hy graag die graagste wil doen? Ek denk, ek sal as ek genooi word, sal ek weeg graag by die kolkankovels in. Ja, het die toenooi daar ene bijgewoon as gevolg van die hond nie? Ja, ek het toe um, in een hospitaal bed gele en verteens jou daar er naar die venster geluister. <laughs> <Okay>. <laughs> um, nou, net net ons gepraat oor hierdie wat Lydia vir jou onderhoudereel en soan. Is daar ooit enige iets wat daar uitkom? Krijg jy enige onderhoudere achterna of uh, uh, enige terugvoer van uh, die, die die type blootstelling wat jy krijg? Uh, um, ek ken nie eindelijk die radiostaties maar al my contactpersoon is op my spook en my agent hanteer die bookings uh, ek sal vol met vraag wat van die uh, bookings het van die radiostaties afgekomen uh, As jy kom kies in die water uh, oh, ek het ons gevraag wat er uh, kanste feest die jy graag wil bijwoon Ja, ja, die KPNK. Ka, ka, ka. Die, die, die een van die meeste kunstenaars wat ek mee gesels van hou, hulle amal, soos een man sê hulle sommer dadelijk, as ek vraag wat is die beste, as hulle, in die bos. Soos een woord. In die bos. In die bos hulle okay, like, maar hulle kom seker amal van die kant af. Oh, en, ek denk die KPNars, hmm. um, ek weet nie, dit is ander type Five, five. <laughs> it, nou, van van Kaapstad self, weet ek, die ganste plek om op te tree daar, is uh, iets met die boer, de boer, of <laughs> Ja, dit is toge restaurant. Is het? O, oh, oké. Okay, oké, okay. ek weet uh, Nia Nel, Corlia, uh, baie van hulle wat ek mee gesels het, uh, hou daarvan om daar op te tree. Hulle sê, Hylle, wel, hulle krijg ook gereeld uitnodigingssoen toe. Nou, gedeer nie jou optreer, dus maak jy gebruik van, uh, uitsluitelik van backtracks, ander technologie uh, verbegeleiding, wat, wat wat gebruik jy? Um, as ek optreer, dan syn ek gewoon met die instrument, het hang af, wat so type benieuw um, het is, uh, met die keer met die gitaar, of met die keer spreek met my keyboard en dan, ja, ek speel self my eie achtergrond muziek, um, ek doe nie aan dat die, die traak daar nie, um, tenzij iemand my vraag nie gehoor. Ja, nou, uh, wanneer jy nie optred nie, wat doen jy dan graag? Dan raak rond, <laughs> na die volgende door toe. Zo klinkt my, jy is gereeld geboek. Um, ja, ek is elke nabiek op een ander dorp. <laughs> ja, dat lekker, dat lekker. Ja, ek het, ek het so 10 neemde ophangers wat ek sangra in mykaar en uh, allemaal wat ek kom, vraag vir een strijkijster. Ja. <laughs> nou, wat so beroep uh, sal so jy gedoen het uh, as jy nie uh, muziek as een so loopbaan gekies het nie? Wat is jou belangstelling? Ja, ek is... Ek het ook gedink, um, nadat ek ouwe raak, gaan ek ook die die geleentheid hee om so er baie roep te raai, as ek ouwe raak hee. So ek so graag my wil um, vestig in die zwart land, in die binnenland, vir die kinders wat onbevoorraag is, wat die um, die voorraag het vir, vir grand skole, privaatskole, vir oh, kan muzieklese kraai nie. So ek so graag my muziekskoel wil open ook in die binnenland, vir kinders um, wat baie taan het, en dit, om te syn en instrumenten te speel en vir hulle te wees om liekies te skryf en een recording te doen en ja, die deel van, van die muziek aan die achter die gordijne kant. Ja, nou, ek meen, daar gaan nie juist veel van die inkomste wees as dit uh, van kinders is wat dit nie kan bekostig nie en van kinders wat uh, nie daar aan broodgesteld kan word nie. Uh, sal jy daar brood en brood... Ja. Um, as, hulle, as ek klaar is met hulle, sal hulle definitieve inkomste hee daaruit. <laughs> ok. Um, wat sê jy beskou as jou grootste prestatie ooit? En jy mag maar spocht, dis jou programmerie. Um, to ek 18 was, het ek deelgeneem met die hele um, muziekcompetitie in Pretoria. To ek 1 uit 6 oor die hele land Zuid-Afrika ingekom vir my aan jou oorspronkelijke muziek ok, was daar er baie deelnemers sê? Ja, dat was om 3500, oorspronkelijk deelnemers. Um, Korea Boote, onder andere het ook in my aardeling deelgeneem die jaar, en dit is ook ook een verhaal ontmoet wow. het. Huh. En ek uh, uh, uh, geloof, sê jy daar een gekom, of uh, was jy een rival gewees? <hast> um, ja, toe, ek en sy die jaar gedeelgeneem um, het, was sy nog een baie klein dochtertje geweest, sy was in trend 6 of 7 jaar uh, oud. O, ok, nie, ek, ek, jy, jy weet, uh, ek, ek, ek skat haar as een van die meest talentvolle damesangers, of zangeresse dan, in Zuid-Afrika, sy en Nia Nel, het vir my onzaglijke uh, talent, die twee vanuit. Ja, ja, um, ja. Ja, ek dink, kom ons luister gauw na uh, jou, jou tweede laatste plaat. Vir, ek het ons net ook gesê, ons gaan uitspeel. Moet uh, onthou jy nog, uh, wat gaan hier ene dan bes? En um, mag jy engels speel? Ja, natuurlik. Hoor uh, jy is, as, as jy uh, nie een van jy oie oh, het nie, kan jy sommer die Beatles ook ingooi. Jy weet, wat jy sê vandag, dit is wat ek gaan speel die um, Omdat ek nou leer viool speel en, um, harp en al die type klanken wat ek wil gebruik vir my volgende album, um, ek hou baie van die type instrumente. Okay. En die lukie op my album I Still Remember um, het ek geskryf met die type um, instrumente en genre muziek. So, we sê dit toch miskien vir die luisteraars, um, I Still Remember wil dat luisteren is dit een, een sang ene of is dit slechts instrumenteel um, nie ek he, ek het die woorde geskryf binnen oh, okay. alveer ja, okay. so jy sing om uh, so ver het ons, al die wat ons nou al geluister het, is wat jy geskryf het um, ek skryf al my I Am A alles op die albums okay. kom ons uh, geluister, hier kom hy I uh, Still uh, I Still Remember still remember Anel Rocking Eve en weet julle elke keer as ek hierdie program uh, uitgesaai het en ek luister na nieuwe talent ek het al baie oud talent ook gedoen uh, waar ek nieuwe likies dan uh, aan julle bekendstel en dan krij ek weer nieuwe moed vir die Suid-Afrikaanse muziekmark daar is op die horizon is daar mense wat in loer en amal is sterre, hulle het sterre potentie haal en uh, hier sit ons nou met, weer met die dame wat ons nog baie van gaan hoor Anel uh, Rocking Eve is haar verhoognaam, kom ons lees verder na die laaste gedeelte van hierdie onderhoud Van van Fun Eve of rocking, yeah. Eve. rocking Eve, hier kom ek Oké, okay, nou, met jou bemarking, bemark jy slechts dier Lydia, jo. of is daar ander agente wat jou ook aangeteken het? Um, ek het op die oomloop twee agente dit is in Summers uit Wees en Strand, Aria en die Weesko en um, hulle contact persoon is ook op my Facebook en um, ek denk dit is dier hulle wat die meeste van die mense my book um, aangeseen ek um, reek my baie op die pad is kan ek nie my phone antwoord heen So, amal dame direct vir hulle. Ja. ja. Nou, wat er groot project is die Tansmeer bedreig? Uh, op die oomlik, as ek nie ronddraai of optreed nie, is ek bezig om instrumente by mykaar te maak vir my muziekschool wat ek beoog om volgende jaar te begin. Uh, het jou besluit waar jy om wil begin? Wat erdoor? Ja, dit gaan in Mirjusburg wees. Nou, oké, okay. wat er was jou, uh, nie, uh, wacht ek net hier so, um, met, met wat er groot naam het jy al die, die verhoog gedeel? Um, ek gaan nou um, september maart die voorshow doen vir PJ Powers Och, sy is wonderlijk. Sy is donderlijk groot, allemaal kent voel. En dan, ek het nou onlangs so'n maand terug, het ek een voorzorgend in verlea. Ja. En dan, ja. april maand, net so dan of ek pas nou weet, is ek een voorzorgend in verlees op Pieterse. Oké, okay, so you've been around the block. Um, ja, ons sangers um, ontmoet mekaar gewonnen ek achter die voog by feeste. Um, ja, dit is maar altydkie wat ons eindelijk uh, kon siet om met korte gesels, want ons allemaal is op die pad heeltyd. Hmm. Nou, het jy enige motto of leese of dan levensles wat volgens jou leven ingerig is, wat jy graag met die luisteraars wil deel? Um, ek het besie ding wat ek gewoonlik sê, life is full of choices, and you make your own choices. <laughs> ek kan nie opdek, as daar iets bad wat gebeur, dat iemand anders dit planeer in. Uh, goeie recept daai. Ja, wat is daar, annerie, en ek het nou die dag toe reik in die kreerwiltein, toe kom maar een uh, jeep van vooraf, van die onnerie windscreen het hulle op, uh, ach, jy sê, ook iets van life, nee, ek het nou vergete, uh, yeah. ja, Um, om een bespreking te maak vir jou optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, ja. en indien jy enige phone of telefoon of je uh, post noem, herhaal hulle net en lees hulle stadig. Ok, my paie op Facebook is Rocking Eve, en my scans van my contactpersoonlik persoonlikhede, persoonlikhede, Ja, persoonereede is op um, my, my scans. So, hulle kan nie die, die scans doen, die IQ of scans vir vir dit doen. Ja. Ja. Um, dit is alles op 'n Facebook bladsy en dan as hulle my liedjies wil gaan soek, kan hulle dit kry op YouTube en op Spotify. OK. En of hulle kan dan Uh, met Lydia in, uh, in verbinding tree of met jou ander regent, hulle sal hulle ook. Maar uh, met tannie Lydia, jy ja, tannie is baie besig. Ek dink sy gaan foon oproep van my. Nie. Sy doen basically net my radiostasie onderhoude. O, oké. Okay. Ja, so, as jy mense my in die hande wil kry, kan hulle gaan op my Facebook by it's rocking eve Al my uh, personderhede, contact personderhede is daar op, as hulle my wil boek vir a feest of vir a show. En, ja, ek krui nog ooddamelik vaar, so geen optreden is te vaar vir my nie. Nou, jy weet, hierdie Rocking Eve, uh, nou, toe ek, ja? kijk wat sy plate, uh, daar op die mark is van jou, het ek, uh, Rocking Eve songs, het ek, uh, ingegoogled, ja. en dan kom hulle terug met, uh, do you want a rocking evening, uh, you go to this and go to that, en alles behalve Annel van, ja, uh, van de Merwe, alles behalve uh, Annel van de Merwe was rocking eve, uh, and, <laughs> ja, so dit is vergoogled. Ja, dus is, kom, as die mense As die mense my wil soek, dan kan hulle kyk onder Anel Rocking Eve. Ja, sê ek, gloed, dan sê, ja, ek het het toen nie geweet nie, en weet by hoeveel plek het ek uitgekom. <laughs> ja. Um, <laughs> Oké, okay, ons, uh, uh, uh, vir wat type blootstelling is vir jou die beste of uh, die, die meest effectieve uh, vir terugvoer, waar jy die weisste attenties van die rechte mense krijg? Ek, ek sal sê, feeste is een uh, goeie platform vir publiciteit, um, ek kan ook, uh, ek weet, vi, um, series is al paar die moorde uit, mense downloaden deesdol, maar by feeste kan ek persoonlijk met die mense praat en my series verkoop. Ja. U kan ons beweg einde se kant toe, wat leef jy voor in jou middelijke toekomst? Is dat enige nieuwe programme, uh, nieuwe likjes, uh, nieuwe albums, toere, wat mag, wat leef jy voor? ek het met Annelia geproor oor sy sê, ek moet eerst bekie aanhou met hierdie CD ek moet hom eerst klaar maak um, ek het al een hele paar songs gereed wat ek wil record by Wanner Beek is van Select Music um, maar dit sal seker dan in my eerst volgend jaar gebeur so op die oomlik werk ek aan my album en ek werk op feeste, sy so contact om te kyk dat ek by al die feeste in elke dorken uitkom so ek doe nou op die oomlik eerst my my reed is. Nou, mik verraai in die bos, hoor. Ek amal sê, dit is een plasier. Mik vorm. Oké. Oké, ek so maar, paie dankie. Um, ja, oké, okay. is daar nog enig iets wat die luisteraars van Annel van de Merwe behoor te weet, wat ek nie aangeraak het nie? Um, kom moet dink, Nee, wat? Misschien is daar iemand is wat te sponsor wil wees van my tweede CD's, dat welkom wees. <laughs> en, uh, uh, hulle hee die, die telefoonnommers en alles daar uh, waar, waar hulle kan toegang kry tot jou. En uh, soos ek sê, ek het die wensel het ek jou op jou Facebook ook gekry. So, ek weet daarom waar dit is. So, um, ja. Oké, okay, ek gaan uh, nou dan uitspeel met jou uh, treffer. Uh, ek, ek kan onthouw. Kan jy vir ons so bykie die liekie inlui wie dit vir jou geskryf, of jy het hom seker self geskryf, om wat te rede is dit liekie vir jou speciaal, en vertel ons van die voorbereid. Uh, ek onthou nog het ek geskryf, um, jo, dit gaan oor twee vriende wat mekaar weer rot loop na baie jare, waar al die oude herinner in terugkom, en die liekie was hier voor ons dan om een langarm liekie te wees, he. ek het het geskryf as een starig liekie, en toe het ek een ritme gekry op my keyboard, en die dromme begin bouw, en die buiskie toer gesit, en toe verander het in een langarmlikkie. So ek ontdaanig was nog een groot verrasing gewees met sy uitbreedik. Huh. Uh, hoe vorder die likkie op die oomlik? Baie goed, daar is so ver noem my een, Ek het gedink, een wens vir die man gaan beter doen, omdat dit die titel is van my Siri, ja. maar ek dink, een wens vir die man is amper op die hake van ek ondou nog. Ja. Oké, okay, ek sê vir jou, baie dankie en hel vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, ek gaan uh, wens jou alle voorspoed toe vir die toekomst, en ek geloof ons gaan nog baie meer van jou hoor, en uh, vir grootprojekte, uh, wat jou bucketlist sal het groei, baie dank u, gaan nog die hele land vol teur. Wonderlijk, en dan wil ek ook sommer die luisteraars nooi, dat hulle op die sociale media gaan, gaan op YouTube, gaan soek vir Anel, Rocking Eve, saliekies, en luister na hulle, like hulle, los positieve kommentaar daarby, en uh, ja, oké, okay. eh, Ja, oké, okay, ek groe dan. En ek sê, dit is tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw julle het vir Rocking Eve geniet, soos ek self ook gedoen het, uh, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enig jy in een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op hierdie program al opgetreed, wees seker om my e-post te stuur na, ek sê, Ludwig Venter at live.co.z dit is als aan mekaar en als in kleinheter en Ludwig is L-U-D W-I-G Ludwigventer at live.co.z of julle kan my bel by 072 541 9803 ek sê hulle in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente en uh, ek sê ook baie waardeer as daar nieuwe kunstenaars is of kunstenaars, enige kunstenaars wat vir oplein Whatsapp onderhoude beskikbaar is, vir die onderhoud van so ongeveer 30 minuut, patie bieke langer, patie bieke korter, um, met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my oproep sal gee op my selfoonnummer, ek herhaal omgego, 072 5419803 Nou, tot volgende week is het ek, Ludwig Vinter, wat sê, loop mooi, kyk na nou jylle self en net die allerbeste word jy toegewens ek speel uit met danel nietste, niuts of haar uh, ja uh, nieuwe gunsteling of uh, vrystelling uh, ek sê on, luister na ek onthou wens ek kon jou vas so klo, weer opbou weer van voor begin dans, so die hierstein aan Met die vier wat binnen in my brand, ek hondang nog Ek wil weer sam met jou na die dunsterre kan en kijk Na al die drome wat ons steeds ontvang, ek hondang nog As jy nog een keer voor my die kan staan, kan jy daar om ons wang nie voor my verbaai Ek het nog een kans van jou weerheid langs my te kan kry Soe veel aand die hier alleen gestaan Nou glij, en jy oor op ondans baan Ek vond Die donkere nacht word daar geen stuid weer Ons eerste troon is saam, Om weer wat te woord, Ek wil so veilig hiermee,